Florian Gaurregiberri diutsi agarra da, neberriko izat indieneritza eskolatik atera eta Peugeot-Zitroen enpresaren zat ari da gaurregun lanian Parisen. simulazio numerikoan. Harentzat, zat, holako elgarretaratzeak beharrezkoak eta biziki interesgarriak dira. Florian. Ba, enetzat, importantatira ikustea beste, gazteak zebi bideu kandute eta ze aritiren orain abertasun bat daikut batzerhar nahi egiten hal mundu, mundu ze biltzea eta gero beti eskolagiarekin betirutura bat atxitzea. Eskolegitik joanak diren ikasleak munduko enpresa ezberdinetan agertzen dira batzu Parisen, Londresen, Espainian, Hong Kong gedo Ameiiketan gero eta jende gehiago funtsian bege honetik gora baitira. Denek arereman azkar bat atxiki nahi dutenak eskoalegiarekin. Simon Loiatua Instagram en Ingenioritza eskolatik pasatu da, eta daso enkazkin enpresetan ari dalanean parixen. Horroita razi dauzkigu, elkartearen helburuak. Liseoan ziderarik biziki zaila da, ulertzea, zerden, baxoa eta gero, da lenik, xinplikli laguntzea, liseoko eka esleak. Eta gero, bon, duhaitea eskoalerritik kanpora, estudiak egiteko gauza, gauza, guntxa izaitan alda, baina enan, Zarbai garrantzizua da ere berriz ez galtzea dien ikaslegu zehoriek et, eta saiatzea berriz uh, ikasle hori ditea eskuale herirat eta, eta gure herria uh, garatzeko erran dauku ere aurten abiatu dituztela alako burtzak edo diru laguntzak tokiko enpresek dirlustaturik iparraldako hamar bat ikasle laguntzeko hemendikikujun diren eskola horieta dioiteko, eta erabakia izan da, laguntza gurieiek bimila an ere araberritzia.